Və sonra İman Buxar Rahmanullah 50-ci, yəni bölməyə qədəm qoyub, buyurur ki, Əl-həyəv fil-ilm, yəni elmdə həyə. Yəni insanın e, elm alarkən həyalı, yəni olması. Düzcə, həyə barədə e, çox şey danışmaq və ən qısası onu demək olar ki, Fəhivsanın buyurduyu kimi, Əl-həyəv şöbətun minəl-iymən. Həyə imanın şöbələrindən biridir. Özdə qəlb, ehtiqat, yəni əməllərindəndir. Və burada İmam Buhari rəhməhullah mücahiddən e, rivayət gətirir ki, mücahid qeyd eləyir ki, la yetəallamul ilmi mustəhyi vələl müstəkbir. Yəni elmi utanan və bir də təkcəbül edən hasil edə bilməz. Yəni utancaq həyə edən ona görə ki, yəni elm biraz şiddətli tələb edir. Yəni, araşdırasan, oxuyasan, öyrənəsən, soruşasan, yəni xırdaq suallarda və ya da ki, məsələlərin təfsilatlarını bilməkdən ötürü o suallardan çəkinməyəsən ki, birdən deyələ ki, buna mutamır xırdaq-xırdaq suallası, bu nə sualı sorsan. Yəni, çox vaxt insan öyrənmək istəyir və gəlib yaxınlaşanda elə bir incə məsələnin soruşur ki, yəni, qıradakı baxı, buna bax, bu soqalına bax, buna bax, bu sualının cavabını bilmir. Yəni, insan onu həyə edib deyə soruşmamağı, əslində, onun e, elmi öyrənməməsində gətirib çıxaracaq. Və elmdə həyə, e, həyə gözəldir, imanlandır. Ancaq bu cür həyə hansı ki, onu elmə öyrənməyə mane edəcəksə, Bu həyə Mahmud bəyənilən həyalardan deyil, məzəmmət olan həyalardandır. Yəni, insan təsəvvürlə ki, e, cünüb olur, ə, soruşa bilmir, başda bir halsı gəlir, soruşa bilmir və soruşa bilmədiyi hallarda nəyin içində qalır? Cəhalətin içində və insan cünübcudu namaz qılır və düz, yəni, çox əməllər edir ki, yəni, öyrənə bilər, soruşmağa kimlərisə var. Elm əhli var, anca həyə edir və bu həyə, deyir ki, mən həyə edirəm, həyə edə bilərsən. Amma bu həyə bəyənilən həyə deyil, məzəmətli həyədir. Aydın, məzəmətli həyədir ki, İmam Mücahədə qeyd edir ki, onlar elmə nail ola bilməz, elm öyrənilməzlər. Ancaq insan ə, əhli sönlənin, yəni üslubundandır ki, insan o cür suallar soruşanda bəli, öz adı ilə soruşmasın. Yəni, utanmasın deyək, o vaxtı, məsəl üçün, qardaş şeytan da ağladı, vəs-vəsə elib, izinə elib, deyir ki, qardaş izinə eləmişsin, yəni, bu, üslubdan deyil. Yəni, insan elədi, mən eləmişəm, mən belə eləmişəm, üslubdan deyil. Çünki, e, Peyğambər salsə dedi ki, bir gün sahabələrdən bir neçəsini ona deyəndə, dedi, mənə sahabələrimdən heçsinə demeyin də, Yəni, adı ilə deməyin. Mən istəməyəm ki, insanların içində çıxım və mənim qəlbimdə kiməsə qarşı nəsə bir kinzad olsun. Yəni, insan soruşanı mütləqən soruşa bilək ki, qardaşın başına belə bir iş gəlib, soruşan belə ilə. Amma insan demək ki, yox, mən, mən dövzmədim, zinə elədim, mən felə edim, filan bir və qardaş da, yəni, soruşun adam da sən ilə qarşılaşan da, artıq səni gözünə görəcək biz zinakar kimi və ya hətta bir başqa əyri adam kimi və ged gedəsən özün öz etibarlığını asalacağsan aşağı və sənə etibar azalacaq və elə xəvəsayıra. Amma bəli hər bir sualın cavabını bilmədiyin ödür bəli başqa adla soruşa bilərsən ki məsələn bir qardaşın başına belə şey gəlib bir bacının başqa və elə x cürbəcür şeylərin adlanan adlana yox kiməsə nisbət eləməyənlə mütləqən yəni soruşmaq olar. Və ikinci təkəbirlü. Təkəbül insan odur ki, yəni, necə mən də boyunan bir yaşıdam, bir boydayam, necə mən bundan soğuşmaq, yox, a, mən niyə soğuşmaq eləyəm ki, a, bilimləm, qoy, bilməyim də və yaxı və s. Bunlar da hamısı nədir? Təkəbüldü idi ki, yəni, təkəbüldük insanın həqiqi, yəni, elmə nail olmaqdan məhrum eləyir. Əgər e, həyanın mütləqən olaraq e, imanlandırsa, və bəyan edilməyən halı isə ilm öyrənməyə mane olan həyətdir. Amma təşəbbüslə mütləqən məzəmmətlənir. Çünki e, cənnətlə cəhənnəm aralığında münaqişə edəndə cəhənnəm dedi ki, yəni fəxrlə deyir ki, yəni məndə təkəbbürlər, cəbbarlar var, yəni özlərini ayaqları yer tutmayanlar mənailə, yəni, göy ilə gedənlər var məndə. Yəni mən elə bilə adamlar yoxdur məndə. Yəni dünyada Ağalar, sultanlar, yəni, əyəqların yerə qoymayıb göynən gedənlər var. Yəni, o cür təkəbli insanlar var. Cəhənnəm də deyir ki, e, cəhənnət də deyir ki, məndə zəiflər, miskinlər, fəqirlərdir. Yəni, cəhənnəm bu cür... E hüccət eləyir cənnətə ki, yəni səndə olanlar nemətə çəkənlər, onlar fəqirlər, miskinlərdir. Amma əməində bilirsən kimlədir, falan kəslər və yox kimlər. Və həqiqətən də, yəni cəhənnəm e, yəni təkəbbürlü olanlar necədirsə gəldiyi kimi, yəni qəlbində misqal qədər zədə təkəbbürlü olan insan cə cənnətə daxil olmayacaq, yəni hədisində qeyd olunduğu kimi, yəni təkəbbürlüy insanın cənnətə girməsən məğni olan əməldir və eynilə təkəbbürlük insanı Cənnə, e, ilm öyrənməyə də maniə olan yəni, e, səddidir. Və sonra deməli, burada İmam Buxarə Ayşə rədiyə sözünü gətirir ki, Nü'mən nisəv nisəv nisəv ənsar ləm yamnəğun nəl-əlhəyə ən yətəfəqqəhnə fiddin. Ayşə rədiyə olan qeyd eləyir ki, yəni, ənsarların qadınları necə nimət qadınlardır, həyətən də həyə onlara ilm öyrənməyə, dində fəqih olmaqların maniə olmadır. Yəni, E, bu, e, bir növ ənsarların yəni, e, neymətindən idi ki, e, ənsarların e, belə deyək, digər qadınlardan üstünlülərindən idi ki, yəni, ənsarlar din öyrənməkdən ötürü yəni, həyə eləyib qıraqda deyilmadılar və lazımı sualları. Yəni qadınla kişinin arasında olan münasibətlərdən və bir çox, yəni yataqla bağlı və digər məsələləri demək olar ki, o rivayətlər hamısı Ənsallardan gəlib, Ənsalların qadınlarından gəlib. Yəni çünki muhacirlər hicrət edəndən sonra, yəni onlarda yataq məsələsi ayrı-ayrı idi. Yəni Məkkə və Mədinə əhli ayrı-ayrı idi və onlar Məkkə əhli, yəni öz bildikləri kimi tətbiq edəndə artıq mednə ensar ensallar yəni ensarların qadınlarıdır yəni bunu peyğəmbər bildirdilər və sonra peyğəmbər onlara yəni şəri hükmün yəni bəyən elədi və sonra İmam Buxarə rəhməhullah deməli burada Umm Sulaym eee Umm Saləmənin rivayətini gətirir ki yəni Umm Sulaym Umm Sulaym də Ənəs rədiyəllahu anhu anası idi yəni Umm Saləmə peyğəmbərin zövcəsi o rəvayət edir ki yəni Ənəs rədiyəllahu anası gəldi və dedi ya Rasulullah inna alla la yashti min al-haq fa hal ala al-mar'ah min ghusl idha ihtalamat fa qala rasulullah idha ra'at al-ma ta'ni wajha fa ya rasulullah wa tahtalim al-mar'ah qala na'am təribət yaminuk fa bima yushbihu waladaha deməli ummu salama rədiyallahu anha qeyd edir ki deməli ana salad el anası gəldiyi və ya rasulullah Yəni sual soruşmaq istəyir və e, qadının yəni e, üslubu ilə baxın ki, yəni soruşduğu sual yəni zahirən yəni həyat tələb eləyir. Ancaq Ümmü e, Süleyn deyir ki, ya Rasulullah, yəni Allah Subhanahu haqqı söyləməkdən həyə etmək, yəni, utanmaz, çəkinməs və sonra isə sualının E, nədən olacağını bildirir. Yəni ilk öncə e, sualın əvvəl, yəni bu cümləni işlədir ki, yəni e, soruşacağım sualdan, yəni deməsinə ki, utanmı, gör qadına bax nə soruşur. Və o Müslim rəziyallahu deyir ki, ya Rasulullah, yəni qadına e ihtilam eliyəndə qusul düşür yoxsa yox? Yəni ihtilam də yuxuda junub olmaq, necə kişilər junub olan kimi. Və Peygəmbər indi ki, bəli, əgər su görürsə Yəni e, eyni ilə kişilərdəki kimi əlbir bir kişi yuxuda ihtilam olursa və durursa heç bir su görmüsə onun boynuna cunub düşür düşmür düşmür. Yəni nə olur olsun cunub düşmür. Ancaq su görsə artıq nədir? cünüb düşür, yəni boyuna qüsur düşür və Peyyəni Salam Suleymi bu cür də deyir ki, əgər ki, su görürsə və sonra isə o biraz bir az zə və üstünü, yəni üzünü hicabını örtür, yəni sanki o, istəmir ki, o tələfiz elədiyi o sözləri yəni Peyyəni onun ağzından görsün və deyir ki, ya Rasulallah qadın bəyim ihtilam ola bilər, yəni ola bilərmi ki yəni, onda su gəlsin Və Peygəmbər deyir ki, yəni bu tərbət yəminuq, yəni mənası odur ki, birnə şey elə bir əllərin qolların düşsün yəni. Yəni bu cür ərəb dilində misaldır, ancaq orada zahiri qəsd olunmur. Məsələn necə ki, məsəl üçün biri gəlib səndən bir şirdinə evin yıxılsın sənin. O misaldır. Yəni heç kim sənə mi görə evin yıxılsın. Aydındır? Yəni eynilə həmən misalda ərəblərdə bu cür misallar çoxdur və deyir ki, bəli, niyə də olmur? Bəs onun övladı necə o, anasını oxuya Və bu da onu göstərir ki, e, tibbin bugünkü gündə yəni ispat elədiyi, yəni qadının, e, övladın e, anasını oxşamaq, yəni hansı proseslərlə olur məsələsini İslam dini 1400 əvvəl artıq neyini yiyib? ispat elib? Necə ki, e, nütfənin embroloji düşməsi, yəni məsəl prosesini, yəni 10-15 il əvvəl, e, Kareyanın məşhur alimlərindən yəni Kate Morgandan Keith Morg, yəni bunu e, özünün uzun illər təcrübəsinin yəni sayəsində ispat eləmişdir və o konfransda bunu bildirəndə, yəni misir ələblərindən biri də yəni onun 1400 əvvəl Quranda olduğunu xəbər verib. Və o da deyir, həmin konfrans zalında yəni hidayət olub, yəni 50 qaldıb kəlmə şahidət gətirib. Və e, həqiqətəndə e, İmam Buxar Rəhmallah e, bu bölmədə, yəni o muslimin hədisini qeyd edir ki, və e, yəni e, ənsalların qadınları, yəni həyə onları elm öyrənməyə mani olmadı. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.